Fru Sorg Vem mötte du i grinden? Du såg en gammal gumma Hon smekte dig om kinden. Jo, ögonen var gumma Kan du veta vad hon heter? Ja, det tänker jag så visst men du må i vara frågvis när det lövas på kist. När det lövas ska man glädjas vara fråglös och le. För det blir så mycket ljus i naturen att se. Snart så blänker det av blommor så i dunga som på torg. Men en gråa gamla gumman hon heter Sorg. Hon vandrar i sitt all världen omkring och aldrig har hon tickt eller stulit någonting. Blått gåvor har hon lämnat så vid vagga som drav. och diktaren hans underliga ögon hon gav och ingen som hon möter må bli illa berörd eller känna sig för hygstor för gods eller böd till den gråa gamla gumman som heter fru Sorg hon rör sig som en hovdam i konungens borg hon är så gammal adel att knappast du förstår fast hon döljer med sitt upp Glä i sitt hår Det var henne som jag mötte Och som skrämde dig vid grind Jag är stolt För hennes smekning om min kind Jag ska läsa en del dikter Och roliga diktsamlingar Jag börjar med en döddansare Svisor det kom ut 1930.